Spirituși. Într-un oraș de mult uitat, trăiau niște spirituși, adică niște ființe mici cărora tare le mai plăcea să facă fapte bune, ajutându-i pe meșteri în meșteșugul lor. Se povestea despre ei că îndrăgeau nespus de mult acel oraș, din motive numai de ei știute, iar locuitorii se folosau din plin de alegerea lor. Cel puțin un spiriduș venea în fiecare seară, tăcut și nevăzut, să sfârșească corvoada neterminată, să pregătească lucrurile pentru a doua zi, și să facă jumătate sau chiar mai bine din munca celor copleșiți de treburi. Gospodinele și servitorii duceau o viață fără griji, iar meșterii erau mai iuți și mai pricepuți în munca lor decât oriunde în altă parte. Brutarii care își lăsau aluatul la dospit nu mai trebuiau să se trezească cu noaptea în cap, căci în locul aluatului găseau pâinea frumos scoaptă numai bună de scos din cuptor. Pantofarii nu aveau decât să-și lase bucățile de piele tăiate, iar a doua zi de dimineață găseau pantofii frumos cusuți cu împunsături mici. Înaintea sărbătorilor sau înainte de a sosi oaspeți, gospodinele își găseau casele curate de la oale până la geamuri. Spiridușii aveau câțiva oameni pe care îi îndrăgeau mai mult decât pe ceilalți și pentru ei munceau de două ori mai mult. Ba chiar le aduceau daruri, de obicei luate din casa vreunui vecin care le plăcea mai puțin. Când vreunul dintre cei pe care îi îndrăgeau se însura și-și aducea mireasa acasă, spiridușii nu se leneveau, îi umpleau casa pe jumătate cu mobilă, evident luată din casa altuia, așa că în ziua anunții mirele se uita împrejur, bucurându-se de asemenea daruri. În vremea asta, Gospodarii din cealaltă parte a orașului își căutau uimiți lucrurile dispărute. Nu vă pot spune cum arătau spiridușii, căci nimeni nu i-a văzut vreodată. Veneau după lăsarea serii și plecau înainte de răsăritul zorilor, iar ziua erau nevăzuți. Dar desigur, mulți își dădeau cu presupusul despre cum arătau la chip prietenilor nevăzuți și nimeni nu era mai curios în această privință decât nevasta unui anume croitor, pe care spiridusii l-ajutaseră în mod deosebit și care, datorită lor, era fericit și prospera. Totuși, așa cum avea să descopere, era tare rău să ai o nevastă curioasă, așa ca nevasta lui. La început, Soția croitorului doar întreba în dreapta și în stânga pe toți cei care i-ar fi putut da un răspuns. Vecinii, preotul, ba chiar și pe străini aflați în trecere prin oraș. Nimeni nu știa însă nimic. Numai preotul îi atrăgea atenția curioasei. Sunt ființe cerești și nu ar trebui să ne amestecăm cu ele. Căci preotul om de treabă era doar preot nici gospodină cu treburi multe, nici meșteri care să-și câștige traiul. La urmă urmei el credea că servitoarea îi ținea casa atât de curată și luminoasă. Și cum tot nu reușise să afle nimic, femeia început să se trezească pe furiș noaptea, să coboare scările în vârful picioarelor, ca să încerce să-i prindă pe spiriduș la lucru. Într-o noapte chiar se prefăcu că merge la culcare și tăcută ca un șoricel, S-a ascuns în bucătărie pentru neric. Da, dar spiridușii nu s-au lăsat păcăliți, ci nu au apărut în acea noapte și nici într-o altă noapte cât a stat ea la pândă. De fiecare dată zorile o găseau supărată, înfrigurată și înțepenită și mai curioasă decât înainte. În sfârșit, într-o dimineață, îi veni o idee. Își petrecu toată ziua așteptând nerăbdătoare lăsarea serii. Din nefericire nu spuse nimănui ce plănuia, Căci dacă ar fi spus, toată lumea ar fi sfătuit-o să nu facă această încercare. În acea noapte, în ce soțul ei se duse la culcare, Se strecură jos în bucătărie, luă o cu mazăre uscată de pe o poliță, Apoi urcă iar, lăsând cât o grămăjoară de mazăre, pe fiecare treaptă. Când ajunse sus, ulcica era goală. Apoi se întoarse în pat lângă soțul ei, încântată de viclenia de care dăduse dovadă. Dacă nici acum nu îi sputesc, își spuse în sinea ei, nu știu ce aș mai putea încerca. Vreunul din ei o să pășească pe mazre, o să se rostogolească pe scări, o să se lovească, iar dimineață, când ceilalți vor fi gata de plecare, el va rămâne acolo. Și dormit liniștită. Când se crăpă de ziua, nevasta croitorului sări din pat și se grăbi spre scări. coborî cu grijă, încet, treptele acoperite cu boabe de mazăre. Dar spiridușii nu căzuseră în capcană. Ei trecuseră pe acolo noaptea aceea cu siguranță, dar plecaseră iar lăsând munca neterminată scârbiți de atâta grosolănie, ba mai mult, de-atunci nici nu mai reveniră vreodată pe acolo. Nevestei croitorului îi părut tare rău de curiozitatea ei prostească, căci de-atunci munca a fost de zece ori mai multă. Nimeni nu-i mai ajuta, din ziua aceea însă tot orășelul începu a avea de suferit. Spiridușii veneau din ce în ce mai rar pe la casele lor, după câțiva ani, părăsiră definitiv orașul. Plecară ziua în amiaza mare, toți deodată mărșăluind pe străzi în sunetele tobelor și ale fluirilor. Oamenii auzeau muzica și spuneau, Sunt spiridușii! Pleacă, spiridușii!" Fugiră la uși la fereste să-i vadă, iar cei de pe stradă se opriră în loc holbându-se, dar spiridușii știau să-și păstreze secretul până la capăt. Deși toți auzeau muzica, și chiar mersă în urma ei pe străzi până la porțile orașului, niciun spiriduș nu se arătă privirilor. Muzica a trecut dincolo de porți, se pierdut în afara orașului și nimeni nu știu unde plecaseră spiritușii. Din acea clipă, orașul nu mai cunosc nici norocul, nici bucuria de până atunci. Hey și toate acestea numai din curiozitatea prostească a unei neveste de croitor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 fărăsit de medic, bolnavul nostru trăia sub sarcina unei slăbiciuni împovărătoare. El văzu că medicul curant nu mai vine și se mira cum de nu îl cu altul familia și rudele, ce de altminterea vedea că se interesau de viața lui. În fine, de urât, începu a ieși câte puțin când susținu de vreo rudă și când cu trăsura. Mulți din amicii ce întrebă nu-l mai cunoșteau. Povestind el unora și altora suferințele sale, cum greu obosit, unul dintre ei îl învăță să mănânce solanină și să bea borș. Solanină! Și-și borș! Nu știu, zeu, dacă astăzi se cătură de doctorie, va putea să-mi facă ceva bine. Eu am cheltuit bani, nu glumă Pe o mulțime de alte medicamente Tot dar scumpe Și tot nu m-am folosit cu nimic Dar voi face și asta încercare Și dacă nu mă aduce bine nici Apoi îmi voi recomanda sufletul lui Dumnezeu Și pace asta cu Trecuse câțiva ani Bolnavul nostru se făcuse bine Medicamentul ce risprețuia încetul cu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 îi s-a trăsat în glumă Bine ai venit de pe lumea cealaltă Ce mai vezi de pe acolo? Știu că aici ce să spui e, Multe Multe În când povesti un an și tot n-aș termina Aș avea ce să vă spun De pe la rai Vă spun spune ce am văzut pe la iad că am vizitat și iadul Din toate însă Să vă povestesc binele Ce am putut să fac și eu pe lumea cealaltă Bun, aș... Eu în iad. Acolo tartorul dracilor se certa cu moartea Care este cauza zicea domnul întunericului către moarte De ne aduce atât de puține suflete de câteva timp Ei, Nu pot să fac mai mult, răspunse moartea O spuză de medici au ieșit ca din pământ și îmi dispută victimele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 aceasta Că persoana menționată Nu numai că nu vă face niciun rău <hie> Dar din contră Ea vă face serviciile pe care Nici nu vă așteptați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 Atunci tardorul își înmuie laba sa acea cu gheară de o jumătate de cot Într-o căldare cu smoală în care fierbeau niște suflete Ștese numele dumitale dintre medii Așa și astfel și moarte iată că am putut face un bine Pentru care toată lumea cred că îmi va mulțumi <laughs> Și astfel numele doctorului Lacom de Ban a fost șters nu numai de pe lista morții, ci și din memoria celor vii.